Дай мені свічку до церкви, так. Ішов розмашисто, босий, А дихав рідним, А легкий вітер робив чудо В грудях і до окола. Там став на коліна Перед очі Христа. Маєш гроші? Ще ні, ні, але матиму. Я прийшов попрощатись, Тобто, іду на війну, Заодно прочитай роман, твій цей, і напишу свої зауваги. А мене береш? Ти? Ні. А чому? Ти письменник? І що? Я же все написав, тобто усе, що хотів, що дав мені Бог написати. Ну, то добре. Гайда. Рано його розбудив потужний вибух. Пуйка прибіг, як німий, але що то наступного дня си завішав Казя був понеділок, все завішав дурничку через маму, йой, маму. В неділю було весілля, у кого тачик не знав, було недовесілля, мреться у хаті свічки, як читає молитву. Казя знайшов удовичку, сидів насупроти неї, весільно у палатках, потом взяв її гуляти. Витропував кожний кавальчик, о мій боже мій, княже, як то весело було. Було, було, ай йо. Потом додому привів, кінця не толерувала. Що ти казів, здурів? Мамо, вступіться, та ні, мамо в дерь, в дерь, і рукаси по Але я се не вступлю, ні, ні, ні. Ти, моя одненьке, і на якусь курву, мамо і дити, Гет, ні, ні, забирайся до удовиці криком, удовичка пішла, мамо, мамо пішла. Тінця її догнала, дала гріш на дорогу, ще й попросила, вонься, Би підкинув на фірі до гостинця аж там. Була рада, душа ніжно співала, ні. Нікому кази свого не дам. ні. Притолапала. Все роззула. Казя нігде не було. Ет, переброди та й прийде. Зрештою десь подрочить він же хлопець, айно. Тінця пішла спати. Розбудили вже під рано сусіди. Йди, мої, здойми казю. Що? споду? З горіха. Йо. Завтра ховають. І поховали обох. До Мірча ніхто не приїхав, Тачик навіть не знав, Де його із змені Кродіни має родину. Поховали Мірчу недалеко від церкви, Колобунці і Мошула. Казя ховали у платі, тінця плакала і просила, І платила гроша. Люди на це не в благанні, Самогубці лише там. І ми пішли на смішну війну у ліси. Тачок чомусь не боявся лишати маму з сином. Кроводна. Та же так, але все-таки. Ауріка тулилась до нього щаслива. Завтра їдемо. Маю одну справу. Добре, їдемо. Прибралися, як для міста. Довірили посі ключі. Нині була твереза. Чораз перепила, отруїлась, чи що? Та й подались на поїзд. Місто стріло туманом. За туманом нічого не видно. За туманом? Мама би заспівала, має до того голос, але не має долі. Має тільки його. А Ауріка теж глипну на неї сьомну у ніжну щічку. — Хочеш на тролейбусі? — Глітно, тачику, я. Що, знову? Тошнило. Так швидко. Та що? Я тебе люблю. І я. В вушка ушка зробилися рум'яні, як дві кураги. Поцілував вушка ушка ніжно, глибився язичком. Раптом. Чмо, тачику, чмо? Що? Вернуся. Ауріка розпачно стояла. Сяварив через площу рвійно, побачив до товариша. Хе. Це тачик, шмиряка? Я його в школі чмирив. Да. Як діла, чмо? Ся важуваво підбір. в руці мобіла, у правій сирій паразолі, складений не до решти. На! Тачик врив шпаром у рило. Сава ляпнув на Товариш вихопив пушку, тачик врив і йому. Ти на кого? Помовч. Пушку сувай у кишеньку шортів, синок. Синок зробився покірним. Сява розбив окуляри, склом порізав лице. Паразоль і мобіла. Я це... Та чи кути? Так, Сява, це я. Ще май хочеш? Пробач. Сасі сочна. Гандон. Вибач. Ау, пішли. Ауріка взяла його попід руку. Сміяли очі груди. Тепло котилися жилами двох. Лиш пальцем чула тверде у нього в кишені. Пушка? Тачик очум не лишив дома. Видиш треба. А як знаю. Та що зроблю? Ходім. У кафе Лореля і все було так само, так, як і тоді. Пані стицями, соки, морок, коктейл. Якась Сосочка виридує, лежачи моржик сонячним язичком. Хлопчі стискає споденьки кулачком, Певне там поправляє. А ось і стара повіє. Кури драб чистить вушко Ніктиком манікюр. Все, все як тоді. Лиш ріжниця в тім, Що зараз він тут, а не там через дорогу. А може з цими людьми говорити? «Може, але не хоче. Дивись, як на непотріб. Ауріка сіла коло дверей. Ні, до вікна. Там, де ми. Зараз відкриємо. Ви що?»